Гнів білими клубами димів посеред червоно-кармінових гострих кутів, які постійно змінювали свої положення, далі виривались подихи оранжевого сміху. Китаєць Уга на Ліхтенштейнській вілі підійшов до професора Тутельцотека з Мексики і забрав нього якусь підозрілу грибну страву. «Вам досить, професора», – сказав слуга гостеві, порушуючи всі мислим і немисливі – «Правила етикету». Але це був не простий слуга, це був учений слуга. «Вам не варто сміятися так оранжево, професора», додав із притиском на останньому слові китаєць чи тібетець Уга. Професор з Мексики сумно простежив очима за тарілкою з оранжево-синім грибом і випив звичайної текіли. Господар віли професор Лі Коваленко – як сатисфакцію запропонував своєму заморському колезі екзотичну річ – папіросу Канал. На сірому небі з величезною швидкістю змінювалися геометричні фігури рубінової та смарагдової бару. На безмежному полі під цим веселим небом, яке нагадувало калейдоскоп, дитячу іграшку, що їх апливо видирають із рук один в одного нетерплячі дітваки, діялося те щось незрозуміле. Дві потуги, червона і коричнева, бились між собою так, якби це вже був Армагеддон. Бились вони не на життя, а на смерть. Кров текла ріками, з того непоранених заглушували войовничі крики і команди зверхників. Але перемоги не було. На небі буяла геометрія п'яного маляра. Професор Максиміліан Гірей виїхав у великий степ зі своїми учнями. Вони всі були на конях, одягнуті у шкіряні обладунки, мали при собі мотузки з кінського волосу, луки, повні сагайдаки стріл, кожен за поясом мав широкого ножа, а професор Гірей ще й коштовну криву перську шаблю. Виїхали в степ для філософського диспуту з представниками київської школи. «На північ», – гукнув гортанним голосом Махатма Максиміліан Гірей – і Орда з дикими криками і гиканням помчали догори вздовж Дніпра. На небі було неспокійно. Професор Ямамото Хіро блукав філософським садом, де на рівному майданчику було розкладено 14 білих каменів. Самурай Ямамото Хіро сказав собі, «Я сьогодні зроблю це». Він ходив по майданчику, шукаючи такого місця, звідки одночасно міг би бачити всі 14 каменів. Не було такого місця. Не було відповіді. Самурай ходив і ходив, а рука його тягнулася до мечів за поясом. На сірому небі з'являлися і зникали рубінові та смарагдові лінії. Під небом тривала битва без перемоги. Професор Мбобу Шаманович довго бив у тамтан, сидячи під тінистим баобабом, аж поки не прийшла вирізблена з чорного дерева і слонової кістки середня зоба, незрівнянна й вогнена вчителька геометрії. Вона підійшла до професора і взяла спис, який поруч був відкнутий в землю, малювала на землі різні фігури – трикутники, паралелепіпеди, ромби, хвилясті і ламані лінії. Потім вони їли кокоси, займались творінням собі подібних кілька днів і ночей, аж поки професор і великий Махатма не оголосив, що це марнота і потурання нижньої ієрархії, Що дух витає, а потім далі малювали геометричні витребеньки професоровим списом на пісковитому ґрунті. На полі точилася битва. Професор Конрад Алізаде курив кальян і пив каву. Він лежав на м'якому килимі і кидав кості. Йому все остогидло у цім недосконалім світі. Він хотів лише одного – кави, кальяну з опієм, і аби кості впали так, як треба. Кості не хотіли так падати. Професор Алі плеснув у долоні, матеріалізувався слуга-слов'янин. «Принеси рахівницю», – наказав професор Алі. Небо і поле змішались. Професор Хуан де Куртесюк дивився на жовту піщану арену, де блискучий, одягнутий в гаптовану золотом одежу із вишневого оксамиту знаменитий тореро Франциско Кос Олунь перемагав свиню. По жовтому піску текла кров і плями нагадувала п'ятикутну зірку. На небі щось вимальовувалося.